Jag tror inte att någon som är involverad på det här lätten har någon intention. Så so låt oss inte vara to say. That. och, Rogge och tror de har gjort något stort för klubben. Liksom och de var väldigt stora där och det är bara kul att jag lyckas fått komma upp i a Båda två och föra elverna och Hej på er alla rögle vänner där ute! Vi är här igen! Daniel Roth Linus Salin Och jag Mattias Hjelm Som ska försöka ratta oss igenom detta Trots min springande förkylning Men det är helt ointressant För det finns mycket mer intressant När det gäller rögle att prata om Som alltid Och det händer grejer Och det har hänt grejer Matt Anderson Blev inte långvarig För tillfället i alla fall i rögle Skadad Va? Om vi börjar där Slut eller googla timing så kommer väl vår artikel upp när det var klart att han är långtidsskadad, måste opereras fick en smäll mot Malmö i tredje perioden, tog illa och eh, han bara med den matchen med röglig och det är ju en jättesmäll för det här laget. Han var ju tilltänkt som att komma in som en toppcenter och och bidra jättemycket i det här sker Speciellt nu som en injektion efter en jobbig start. Och rutinerad. Kan användas i många spelformer och allt det där. För det är en, ett prekärt läge för Ögla. Och sportchefen Chris Abbott har ju sagt till, till dig då när du intervjuade. Och även till mig att han är ute och jagar ersättare. Rusk oflyt. Ja, jag pratade med Chris Abbott i förmiddags... Där han bekräftade att han är på äh, är på jakt efter en ersättare på, äh, på centernivå. Det är tyngt för dem. De, med de dubbla centersmällarna att det är som att jag Sjögan borta så länge fortfarande är borta. Och så skulle liksom Matt som komma in startklarna i... Äh, och så blir det ingenting med det. Det är äh, hårda pix för dem. Mm, och den första lösningen är redan klar. Daniel Widing återvänder... Så att man med på ett korttidskontrakt som kan bli längre. Men det är den första lösningen som Chris Abbott har gjort. Mm, Stämplar in och spelar redan mot Örebro imorgon. Vad säger vi om det då? Jag tycker att det är bra. Jag tror på lösningen. Jag tror på att Daniel Widing ska kunna komma in och bidra med någonting till det här laget. Både på isen men kanske framförallt. Utanför i omklädningsrum bidrar med sin rutin, sprider glädje och det lugnet han har. Som människa kommer att göra stor nytta, tror jag, för många. Han är väldigt omtyckt, eller var väldigt omtyckt för säsongen i omklädningsrummet. Och han är spelsugen. Dessutom har jag fått lite begränsad istid i djurgården. Speciellt efter de... Eh, sen Jonathan Davison kom in där. Så han... Eh, ja, jag är positivt inställd till, till att ta in Daniel Weiding igen. Jag tror att det hade varit ännu bättre att låta honom vara med från första början. Att inte först säga hej då och sen säga hej igen. Nej, jag håller med om det. det är ju därför vi stod ju här sommars... Eh, eller när vi pratade om trup, truppen och, och sa att jag eh, borde behålla honom om han är... Precis det du sa Linnes Omvittnat, omtyckt av supportrar av, eh, I omklädningsrummet Viktig, viktig pjäsen Sorglös, glad människa Som eh, bidrar till att eh, Folk trivs eh, så att, Men samtidigt blev det väldigt Trångt på, på förvarssidan De var uppe i 15-16 förvars Och eh, det fanns säkert liksom, En lönesida där. Han har säkert på ett bra Kontrakt för säsongen Han har åldern lite emot sig så det är svårt att hänga liksom Chris Abbott för att han eh, tog det beslutet. Men eh, jag håller med. Jag tror han hade varit, eh, han hade varit nyttig eh, eh, även från start. Och jag ska bara säga det kort. att Det är ju inte lätt att värva spelare när säsongen är igång. Det är, ju ett, det är ju ett lotteri. Folk så här dags som är lediga är ju ofta av en, av en anledning. Eh, och... Med det i beaktande så, så, så måste jag säga att det, det känns som en bra värvning. Det känns som ett ganska säkert kort. Han, han kan stanna, han kan klubben och, och han kommer ju glida rakt in här och funka från dag ett. Sen i vilken omfattning han kommer att liksom bidra med poäng och så det återstår att se. Men han är ju här och startklar från och med imorgon och det är ju exakt vad de behöver. Innan vi funderar kring var han eventuellt kan tänkas spela, i vilken kedja, så kan vi väl lyssna på vad någon i laget faktiskt tycker om det här också som ju är inne lite grann kan jag nog avslöja här i förväg på, på samma resonemang som ni vi, vi har vad Samuel Jonsson-backen har att säga om Daniel Widing Nej men eh, jag tycker det är, <coughs> är riktigt roligt för att det är en kille som eh, tog bra hand om mig när jag kom upp som junior och eh, visar hur, hur det går till att man, eh, man kör eh, race Hela tiden och tävlar hela tiden. Och, och det är någonting som behövs i vårt lag. Även nu när vi är i detta läget. Så jag tycker det ska bli grunt kul att han kommer tillbaka. Vad säger du annars om läget ni befinner er? Vad, vad krävs för att ni ska börja vinna matcher igen? Uh, nej, men vi, vi har haft en, uh, en negativ spiral nu när vi har gått. Uh, inte vunnit uh, första sex matcherna men... Uh, när en sån kille kommer in som har den här glöden i ögonen och, och kör eh, så kan det absolut eh, bidra till en jäkla positiv stämning och, och eh, ta med oss andra på tåget och så eh, kör vi full fart. Inte tänka så mycket. Det där var alltså Samuel Jonsson. och Ni hörde ju honom då att ja, han ser att Daniel Widin kan komma in och vara en slags injektion och dra med sig andra. Precis som ni faktiskt pratade om innan vi hörde Samuel Jonsson här. Ja, och få alltså att återknyta till ditt resonemang Daniel, liksom, spelarmarknaden just nu är inte särskilt bra vad gäller europeiska spelare. Om man då tar in en, någon som har blivit över från sitt eh, AHL-lag eller NHL-lag i det här skedet. Då ska man veva igång hela den här processen. man spelar spelare ska anpassa sig till SHL, de ska anpassa sig till tempo, till laget, till nystad. Har rögle tid med det i det här läget? Nej, detta är en quick fix som kan bli någonting som håller även över tid. Ja, det är bara att kolla på en sån som Christian Thomas som har varit här nu tag. Det, det, är, det, är en, det är inte helt enkelt att bara landa in och... Um... Och prestera från dag ett. Sen får man väl inte säga att det är lite, lite stort av, av viding. Även om han är, det verkar som att han har kvar sin lägenhet i Helsingborg. Men att han eh, sväljer och liksom, eh, han, fick en, han fick ändå ett negativt besked. Det är inte så himla länge sedan eh, att han ändå tog is i sig och kom tillbaka med, med ett glatt humör. Det tyder på att han, eh, han trivdes eh, och att han vet vad han ger sig in på Ja han var ju jättetydlig och spelare är ju inte alltid det när vi intervjuar dem under Silly Season-tid och vad de vill utan det hänvisas till agenter och det ja men ni vet själva hur snacket brukar gå och då det är svårt att få ur folk vettiga saker när de är utan kontakt oftast. Ja. Men han var ju tydlig och sa att jag vill stanna i Rögle, vi har vår bas här nere, han vill till och med, med att träna en del med och bredvid laget under sommaren men nu när jag pratade med honom efter att återkomsten blev klar så sa han ju det att det, det är självklart att han var besviken när han fick beskedet att han inte skulle vara kvar men att han också var prestigelös nu och att uh, han sa något i stil med att att uh, vara långsint uh, hjälper inte någon i, i livet utan han var jätteglad över att vara tillbaka och liksom redo att gå in och köra och det är ju nog så viktigt i, i sådana här lägen. Han gillar sin hockey också, han är 36 men han vill ju verkligen spela och om man lägenhet i Helsingborg, familjen trivs här och det uppstår en lucka i Rögle. Ja, det ser ut som en, en bra match. Mm. Precis så också. Ska man säga ett, ett jättebra läge för honom själv också att komma in som en frisk, fläkt i ett kämpande lag. Men gör han en bra vinter här och håller sig skadefri, då blir det. Hur tyft blir det inte då för, för Rögles ledning att ta ett liknande beslut? framåt vårkanten, att nej men han ska inte vara kvar nästa år. Vad har man då för argument? Det är väl åldern i så fall kanske. Men ja, ni förstår vart jag vill komma. Det är också ett bra läge med tanke på att speltiden i Djurgården sannolikt hade minskat ännu mer, för de har väl fler spelar på väg in. En tanke som föddes i mitt huvud exakt för fyra sekunder sedan är att det är lite, kanske en lite annan situation. Han kommer in ju också, han var ju här för säsongen. Det var ju, även om det inte var något lag som länge rosade marknaden så var ett ganska färdigt lag med många som hade varit i på den här nivån länge. Titt, nu ser man ju, nu har det börjat jättetufft på men titta det laget Berthov, Höglander Bristet Kristoffer eh, Bengtsson det vimlar ju av liksom, stora talanger men ofärdiga spelare i den här truppen och är det någonting faktiskt Rögle skriker efter nu är det ju dokumenterad kraft. Någon som går in och där man faktiskt vet exakt vad man bidrar. Kristoffer Bengtsson kanske bidrar med ett snyggt mål i premiären men sen kan han försvinna en, en match eller två och det är ju helt logiskt för att så funkar när man aldrig har spelat på den här nivån men Widing är ju faktiskt någon att ställa klockan efter och, och uh, det finns inte många sådana i det här laget därför tror jag att han um, kanske uh, Behovet av honom är, är betydligt större nu än förra säsongen. Mm. När det blåser behöver man ju någon att hålla sig. Och det stormar ju Kren nu med tanke på resultaten. Och Mattias Sjögren ska vara en sån spelare. Han har fortfarande en bit tillbaka efter sin hjärnskakning. Och Mattan som skulle vara en sån spelare. Så jag håller med. Ja man tittar omkring och, och går igenom den truppen så här hur många... Ha, ha, har det liksom funnits verkligen att hålla sig Det är inte så många She-Rub, uh, Han kommer nu in som en uh, Viktig pjäs här. Uh, nu, nu när ni pratar om truppen då, Jag har en liten reflektion över detta Det är ju så otroligt lätt att stå här nu Och vara efterklok och titta utifrån Och tycka mm. att här, varför gjorde man inte så och Varför gjorde man inte si Och det är inte ensam om dig just nu kan jag säga i så fall. Om du ska vända kappan och omvärdera. Nej, nej, men, ja, nej men jag är ju en av de som verkligen trodde på den här truppen. Precis som eh, bröderna Abbott som har satt ihop den. Så ja, det blir ju liksom som att stå här och kritisera nu. Då är det ju, aha, det var verkligen en kappvändare. Men nu när resultaten ändå är som de är med sex raka torsk inledningsvis av den här säsongen. Om man tittar på truppen. Om man bara går igenom det alltså. Kristoffer Bengtsson, chansning. Ole Lise, chansning. Visst, han gjorde jättebra i, i fjol. Men första hela säsongen på den här nivån. Leon Bristet, chansning. Christian Thomas, chansning. Ehm, pff, mer Cody Curran, då chansning. Du, då stretchar du begreppet chansning om du tar en OS-spelare. Ja, men med. just att veta att den kommer att funka här i SOL. Men då är ju alla spelare i hela världen en chansning För du vet, du är aldrig ju aldrig Men, Menar då man skulle vara att eh, SOL är erfarenhetsspelare ja, Jag tror det är det du är ute efter. Precis, alltså, precis. Eh, Toppskiktet eh, i SOL Som har levererat på SHL-nivå Precis, som har att Här kommer man att få ut Men de spelarna är de ju fortfarande chanslösa på Så det var, fanns ju inget alternativ Okej okay. det... <laughs> Nu blev, vi, nu blev det tråkig stämning. Ja. Nej, fortsätt ditt resonemang nu. Vi skulle ja, vilja, men alltså, vi ja, skulle men vilja alltså. tacka för den här veckan. Och, och. Ja, exakt. Ja, jag går och snyter mig Kom igen Daniel, fortsätt. <laughs> Oj vad du blev ättrig Daniel. Nej men jag fortsätter på den här listan då. Ken Jäger, jag det kanske var mer tänker på framtiden då. Daniel Saar, ja jag slänger in en chansning här också. Han är tuff förra säsong. Inget man kunde veta på förhand att det här kommer att bli succé när han vänder hem igen. Daniel Bertov chansning. Eh, Nils Höglander, ja jättetalang, chansning. När man står här med sex raka tors kan jag stå och säga så att tittar man på truppen idag som jag inte gjorde med de ögonen innan så hade chansningen om man uttrycker det så då fallit väl ut så hade det här varit ett topplag. Nu har det inte gjort det och då kanske man ändå kan sätta lite frågetecken kring truppbygget. Hur det faktiskt är ihopsatt. Det är dit jag vill komma utan att egentligen kritisera för hårt. I min värld handlar det väl lite i så fall om kort och lång sikt. Visst, det här laget på kort sikt eh, hade väl mått bra av ännu mer SHL-rutin. Absolut. Men tittar du på lång sikt så har du en kategori av spelare som ska växa längs med en säsong. Christopher Bengtsson är en som typ blir om bristet en annan. Och lite det Daniel är inne på, Christian Thomas med hans rutin. Det var någon spelare som, som många SHL-klubbar eh, gärna hade skrivit kontrakt med. Så jag tror att man får tänka lite att ja just nu när det ser ut så här så det är det klart att om Rögle hade haft två spelare till på förvarssidan med, med vedertagna liksom CVn och poängspelare så hade de kanske haft några poäng till men den kategorin spelare har Rögle fortfarande sjukt svårt att, att locka så det här bygget står liksom ostadigt nu när det blåsar men samtidigt titta längre fram om man får rätt utväxling på de spelartyperna du eh, listar upp. Då kan vi också nå någonting som är bra mycket bättre. Mm, alltså jag, jag vill ändå poängtera här att jag ifrågasätter inte spelarnas kapacitet i det här fallet. Det kan vara värt så att inte folk som lyssnar på det här tror att jag står och sågar var varenda spelare som jag har lagt upp namnen på här. Absolut inte. Det, det är inte min poäng överhuvudtaget. Jag tror det finns jättemycket talang i, i princip varenda en här. Men... Men jag vet inte. Får jag, jag, lite... jag säga mitt uh, intake på ditt resonemang? Uh, jag tror att du redan har klargjort det ganska tydligt. Nej, nej. <laughs> um, det, det jag ville sagt är att Abbots att filosofi är de vill ju ha unga människor som de kan formas med året drivna. Det är ju liksom hela, uh, hela deras filosofi. Uh, och det enda jag, om man ska leta efter grejer som man kunde gjort annorlunda, då jag, faller det kanske på att man skulle kanske haft en lite. Uh, man kanske inte skulle ha haft en liksom storska attityd inför och pratat om man skulle vinna. Man kanske till och med skulle ha sagt att vi har, vi har ett lag som vi tror jättemycket på. Men det är väldigt många unga spelare som inte har varit på den här nivån. Vi tror att det kommer att bli jättebra men nu la man ribban högt från start och någonstans sa att det här ska bli det här kommer att bli hur bra som helst och så blev det sex hakarförluster och så känner alla sig lurade. Det är kanske inte så många som sitter och tänker på det att det är ju fortfarande ett talangfullt lag man har fått en jobbig start. Och det går väl också hand i hand med hur man hanterar en tidig motgång i ett lag. Precis. Alltså att när man har min mindre rutin så blir den hårdare smäll när det inte går som man hade förväntat sig eller som någon hade förväntat sig supportrar, tränare eh, spelarna själva från start. Det är klart. Då tar man det jättehårt eh, och det blir av frågetecken direkt. Ja men vi ska ju vara ett eh, topp och vi ska ju vara där uppe. Hur, vad är det som händer här nu? Vad är det vi gör fel om man åker runt på isen och, och tänker alldeles för mycket. Eh, men. Det är liksom är då kan man på Kristoffer Bengtsson bara få nämna spelare i den kategorin som vi listade innan och Jonas Anelöv. Anelöv går ut och gör sin grej även om han har förlorat fem raka torsk och tänker kanske inte se jättemycket utan han spelar sitt spel punkt slut för han vet att då kommer resultaten komma. Mm. Men för, för de här unga spelarna som inte har varit med om de här av typen av förväntningar på den här nivån så blir det något annat. Ja, men det är ju därför jag menar man, tycker man hör redan domedagsprofeten som säger att det är en kört säsong. Liksom och det, det, det är precis samma skit som alltid det har varit de sista åren. Jag tror fortfarande mycket på detta och det är precis av det skälet att det finns jättemycket talang i det här laget. Men precis som du säger, när man får en tuff start med, med så många oprövade spelare då slår det kanske dubbelt så hårt för att de förvirringen blir dubbelt så stor. Men som jag ska försöka sammanfatta det här så är det alltså så att det snarare är Abbots förväntningsribba som man i så fall ska ifrågasätta om jag tolkar er, snarare än trubbbygget. Uh, ja, det finns väl, det är klart att det finns uh, ja, skrivet ett par gånger, det finns ju kritik för fram särskilt med tanke på att man har helt heltidsanställt en scout. Uh, om man har plockat spelare som är han plockade för starka laget från start och det är inte många som har gjort det så det är klart att man kan ifrågasätta än så länge leveransen från tänkta spetsspelare och det är klart att man kan ifrågasätta backsidan som ser fortsatt liksom tunn ut men jag är liksom inte, inte beredd att jag dömer inte ut det här jag tror fortfarande att det, här, att det här kommer att bli en bra säsong men det tar kanske lite längre tid är Det lättes som att jag dömde ut dem Nej det gjorde det kan man inte. Jag vet. Tycker jag inte. Nej. Men, men mm. det var mer att folk dömer ut det här som en, en förlorad säsong du var inne på. Det är ju å andra sidan är inte så konstigt att supportrar är otroligt besvikna och frustrerade efter den här starten med allt snack som var innan och allt så jättebra ut på försången. Det här ska bli något annat och nu står Rögle i precis samma sitt som de gjort i princip alla sina SHL-säsonger och är lite sämre faktiskt. Rent statistiskt. Ja, precis. Det är ju den sämsta satan de har fått sen. Ja på SL-nivå. Mm. Och det är ju då har vi ändå skrivit, alltså jag vet inte hur många gånger jag har skrivit de här, den här typen av texter som vi har gjort de här veckorna. Jag, jag vet inte varför det här laget inte kan få en okej. Alltså, en okej start. De har ju aldrig fått en okej start, känns det som ens. Och det är ju. Jättemärkligt. Och förra sången, vad, vad tog de då? Tre poäng eller någonting på de sex första omgångarna. Nu står de där med en. Mm. Det blev ständig uppförsbacke, ständiga krisrubriker från början. Mm. Frågan är varför det blev. Jag gjorde en lång intervju med Roger Hansson som finns att läsa på mm. hod.se mm. i det här ämnet, vad det, vad det kan tänkas bero på. Det, man skulle ju skicka någon... Någon att forska i, i sådana här grejer För det är väldigt intressant alltså Det sitter vi djupt Det är ju djupt rotade strukturer i, i klubben När man bedriver sin verksamhet Jag tycker Roger Hansson var intressant Att läsa Jag tycker, Det kändes verkligen att han har reflekterat kring detta och När Sandra öppnade sitt paket från Amazon Började hennes hjärta slå snabbare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 Det pågår nog ett uh, felsökningsarbete i klubben. Men jag tror de är rätt så den här gången är de nog chockade själva. De hade mm. ju verkligen inte rättat på känna att det skulle hända i år. Men jag... Vi har varit inne på det tidigare. Jag tänker att det behöver inte vara så där väldigt mycket som det egentligen handlar om. Jag... Jag, jag tror fortfarande hemmamatch mot Örebro i premiären seger där du hade sett helt annorlunda ut. Alltså det... Det är en så sjukt bra liga det här. Så får man jobbiga matcher i början och får två förluster mot i och för sig förväntade topplag. Men ändå, det, kan man komma direkt till tre matcher Nu måste vi vinna. Nej, vi vann inte den heller. Ja, men nu måste vi vinna. Okej, okay. det verkar inte gå som vi tänker oss. Eh... Men jag håller med dig. Alltså det är en kedja av det är en kedja av händelser som leder till det. Men eh, det är också... Det finns ju ingen liksom tålighet att stoppa. Det finns ju inte att man går ut och ger sig själv en, en bra start. Det, det måste ju handla om egen oförmåga också. Man kan ju inte bara... Men det är väl det är kanske lite mer ditåt som mitt resonemang var det här chansningsresonemanget. Ja, men om det inte funkar, mm. vad, vad blir det då med en massa som inte har den mm. erfarenheten? Ja, men det knyter verkligen an till det du pratade om. Alltså, det gör det. Man måste, jag jag har inte riktigt fick liksom få ut hela mitt resonemang innan du <hör> högg där. Men ja, alltså, hade det funkat med en bra start då hade det här laget kanske kunnat flyga då på ett helt annat sätt. Men när det inte blir en bra start den kanske man då som du var inne på Daniel inte hade med i beräkningarna. Och då blir det här en trupp som, som känns mer av en chansning än vad jag tänkte innan. Mm. Sårbart, Men det, Sårbart. Kanske bättre ord mm. Men Det är väl som någon, jag kommer Kevin ihåg det, Som sa att man, man är aldrig så, så bra som man tror Man är inte så dålig som man tror heller Jag tror inte att det är så dåliga Som det ser Nej, ut Nej det tror inte jag heller att de är Som du sa ut i, i, i, i tabellen Problemet är bara att Det blir bara svårare och svårare För varje omgång som går Att lyfta det här Alltså sex raka förluster Nu kommer den här Örebro-matchen Som jag hade velat ha i första omgången men nu är det en helt annan status på den matchen än vad det hade varit om man haft den tidigt. Nu måste man vinna här, för vinner man inte den, ja, då ska man åka upp till Luleå. Och det är i min skäl inte lätt när Luleå börjar få fart på grejerna. Skulle man stå med två torsk till, ja men då kanske jag också börjar tänka att härmed är den här säsongen körd. Mm. men äh, ja, men ja det, det finns mycket, mycket känslor som spretar att alla håll. Jag skrev en krönika om dagen. Liknande har vi en, liksom en kärleksrelation. Det är, ju, det är ju lite så bandet liksom, mellan supportrar och klubb. Den här gången har man ju verkligen satsat ner och, och, och gjort en massa nya löften eh, om en helt ny eh, livsföring. Och sen så. Då, då blir ju fallet mycket hårdare också när man. Nej, liksom upplever att de blir svikna. Liksom, att, åh, fasen, det, var ju inte, det var ju absolut det var ju detta du lovade S att det inte skulle vara. Liksom. <här> ja, och precis. Så är, så är det givetvis. Men om man är supporter till ett lag... Jag vet inte... Jag kanske skiljer mig från 99 av 100. Jag är den hundrade personen. Men någonstans hos mig. Hellre att jag har ledare som skjuter upp förväntningarna utifrån deras bild... Och att jag faller och slår mig rejält och blir superbesviken. Än att vara ett mellanmjölks kommenterande lag hela tiden. Ah, vi tar det försiktigt, vi lägger inte upp förväntningarna, vi lägger det på andra istället. Skönt att slå underifrån. Jag tycker sånt är så tråkigt om jag följer ett lag. Jag, jag, jag, jag står benfast hårt i det där alltså. Att jag tycker de har gjort rätt även om det har blivit fel nu. Jag förstår vad du menar. Jag är också någon att jag... Jag dömer inte ut det heller. Men eh, sen är vi inte vi liksom representativa för hur det låter. liksom eh, eh, så är, det. liksom, detta är Hur det, låter det? Ja, men det är, folk är väldigt besvikna och förbannade, upplever jag. Vi, det är vårt jobb att titta på detta och betrakta mm. dem. Vi, det är inte vårt liv som det är för, för många mm. som lever med detta. Är det ett... Eh, otroligt äh, svek liksom än så länge att äh... man känner sig lurad helt ja, men, enkelt tro, och lite eller, men, det, det, är man... inte, det finns ju någon slags uppgivenhet ja, så, upplever lite, jag att det lite... är förhoppningar som har varit skrivna upp i, i absolut max och sen så blir det inledningsvis nu, ingenting överhuvudtaget av dem det blir liksom en en någon slags kollektiv cykel. jaha nu, ja, det är på sig som vanligt ändå när körda i skorna ja. lite så skam också att vad fasen nu nu skrattar hela Sverige åt oss vi, vi skulle ju då har inte så här det skulle bli liksom. Nej. Nej, det det är en viktig poäng där att det, vi lever inte i den situationen som alla med det hjärtat som verkligen har det som sitt stora stora grej i livet någonstans. Men sen har jag också varit inne på att skrivit att det kanske också är en indikation på att man ska inte glömma det liksom att även om allt Abbott rörde vid blev till guld förra säsongen i stort sett så är det fortfarande väldigt oprövade ledare på den här nivån. Men det är faktiskt första gången Chris sätter ihop ett lag från noll. Och det är faktiskt första gången Cam förbereder ett lag ett seniorlag för spel på den här nivån. Jag är helt övertygad om att när de summerar detta detta kommer att vara kanske en av deras mest lärorika säsonger när de liksom packar ihop sin karriär en gång. Men jag kommer ihåg när man följde, när Dan Tangnes kom fram i Rögle till exempel för ett antal år sedan. Jämför den liksom lite naiva tränare med, med hur det är idag fyra, 5 år senare eller vad det är. Det är, ju, det är ju natt och dag Alla människor på alla nivåer Alla branscher Lär sig väldigt mycket Helt övertygad om att de kommer att lära sig väldigt mycket Men när du är ändå inne på just äh, äh, Abbots Som ju inte har den svenska traditionen I sin grundutbildning I hockey även om de har varit i Sverige Länge Leif Bork känner ju alla till Leif Bork är en frispråkig man Han tweetade efter några matcher och så skrev han Redan nu börjar idrottsjournalister ta sina händer från brödna Abbott i Rögle. Om de hade läst sin historia så berättar den att ingen transatlantisk tränare har lyckats särskilt bra i Sverige på toppnivå. Sen har han skrivit något i Eller Jag vet inte vad han menar med det men Des Morrini, Linkvist, Trottier, Regal, Harry Smith, Fleming bland annat. Det kanske är så. Exklusiv. Ja, det trodde jag också. Men sen när man läser vidare i tråden så verkade inte riktigt vara det det står för heller. Riegel var en bra instruktör men lyckades inte som coach. Fleming var populär och en fantastisk person kände de personligen. Colliton var trots shl avansmang inte upp i de rätta häradena. Så jag vet inte om det är exklusivt vad han menar. Ja, skitsa för Riegel står ju med där. Ja, jag vet inte. Men det kanske är så att det är extra svårt för transatlanter att faktiskt leda ett lag i Sverige. Hur länge har den här bott här? Ja, men han är det är mycket möjligt att de har oddsen och statistiken emot sig men jag ser ju dem som egentligen i grunden som den bästa sortens hybrider, de har den kanadensiska vinnarmentaliteten och rakheten de har blandat upp det med tio år i Sverige de har fått lära sig vikten av de mjuka värdena kanske, att man måste bygga ett lag och bygga människor på ett annat sätt än vad man kanske gör i Nordamerika så jag tror ju grunden är de har dem den bästa, de bästa förutsättningarna att lyckas. Men jag kan också tänka mig att när det går tufft så frågan är vilken sida av personligheten blir det som vinner då? Jag kan ju tänka mig att kanske man blir mer nordamerikan i, i motgång att man äh, att det blir liksom hårdare toner. Nu spekulerar jag. Ja, det är, spekul det är Men intressant spekulation. Mm. Verkligen. Men äh, det, jag tror att det är otroligt viktigt att de liksom håller kursen och att de äh, håller lugnet och, och äh, håll, fortsätter liksom hålla de mjuka världarna högt, liksom, att fortsätta bygga människor, för det är, ju, det är ju människor som vill väldigt mycket men som är hårt pressade och äh, har prestationsångest säkert. Vi gled ju in på detta med de sex raka torsken här inredningsvis och allt det men har vi inte någon leverans av eventuella kedjor mot eh, Örebro. Ängelholms korrespondent Alin, vad har du med Exakt, att I, vi, vi hoppade ju framåt här i resonemanget som byggde på liksom kloss efter kloss här, va, men vi, vi kommer ju inte riktigt in på kedjorna. Jag står aldrig tom händer den här podden. Här <laughs> nej, nej, det gör, jag, nej, det gör du verkligen inte. Nej, men det, det är ju svårt att... Och säga lite grann i och med Daniel Widing, jag räknar med att han kommer gå in rätt från start mot Örebro. Det tror jag också, annars vore det konstigt att ta ner honom med blixt, blixtens hastighet. Precis, och då, då är det ju så att eh, Mattias Sjögren rehabiliterar fortfarande, men vi kan väl lämna det, för det, det var väl i måndags va? Han började gå för fullt. Utan egen färglagd tröja, vilket innebär att alla får tackla honom. Full kontakt. För första gången sedan han återvände till Rögle så är han med på alla övningar fullt ut. Värt av nämnda och det tyder ju på att Då är han, han nära. Då är han nära. Det tyder ju på det. Vi, vi vet ju så. Vi får, får ju fortfarande inte prata med honom. Men eh, det Spe allt tyder på att det, det är nära. Spelar han mot Örebro? Nej. Det gör han inte och det är, han är, Jag pratade med tränaren Cora efter Han sa att Matt Andersson och Mattias Sjögen Var de som inte var tillgängliga för spel Okej. Sen är det lite frågetecken från morgten Wille Kolpanen som klev av träningen Vad hände där då? Jag såg inte, jag såg bara att han Han hade ont Men det är Frågetecken är det som har kommunicerats Jag skulle gissa på att Pogge står i alla fall För att tyckte Pogge gjorde bra match mot HV71 Mm Linus in, Lukas Helvenäs tränar båda för fullt. Ben Jouds deltog också i hela passet, men hade den här röda tröjan som betyder att man inte är tacklingsbar. Men han ska också eventuellt kunna spela mot Örebro. Och det innebär då att... Christian Thomas också, det sa du kanske, men han också tränar för fullt. Tränar för fullt, ja. Och det innebär ju då att det är en hel dröst med spelare som, som är tillgängliga igen, helt enkelt. Efter, efter frånvaro. Och det ger då så här var det i alla fall om vi tittar på kedjorna som Rögle tränar och det väl alltså Leon Bristet, Ted Britten och Daniel Sarr. Och sen Ludvig Elvenäs, Linus Sandin och Taylor Mattsson. Och sen har vi Kristoffer Bengtsson, Simon Ryfors, Olle Liss och Nils Höglander, Erik Andersson och Christian Thomas. Då är det bara en kedja som är intakt från HV-matchen. Eh, Bengtsson, Liss och och då en extra kedja kan man väl säga Tränar Lucas Helvenäs, Mattias Sjögen och Ken Jäger. Ja, Ken Jäger fick ju spela från start i en kedja mot HV71 sin första i en, en kedja på det sättet. Mm. Han, han får nu äta popcorn mot Örebro. Okej, ja det kanske han får Han ja. inte, men han får nu inte spela hockey i alla fall Nej, men det betyder också att sedan är tillbaka då med, med Sar, Briten och bristet Som det var för någon matchen Och så ska vi knyta in Daniel Weiding i det här gänget också Det ska vi Och eh, frågan är då, var lyfter man in honom eh, Låt säga att han ska in från start det finns, Jag kan se att han inte Någon slags roll eh, i, istället för antingen Ludvig Edvina eller Taylor Mattsson. Nej, ihop med Matsson. Och Sandin. Ja, det låter väl som en mm. bra fullgasskedja. Mm. Sen vet jag inte hur tålamodet är heller med Christian Thomas. Om man vill skicka en markering och sätta honom som extra spelare och spela Viding med eh, Nils Eglund och, och Erik Andersson. Skulle kunna vara en. Kanske. Stänkbar, men jag tror nog att man vill ha igång Thomas. Göra allt för att få honom. Nej, det känns inte, känns inte vettigt vad att sätta honom som extra forward. Eller? Nej, jag vet inte. Det, ekvationen är, är hyfsat svår att få ihop nu. Men med tanke på att ha sett ut förra, alltså, tidigare så är väl eh, det, det bästa stalltipset att han går in istället för Ludvig Elvinäs, eh, mm. Helt enkelt. i är den enheten. Mm. Lukas fortfarande inte med då? Eller? Ja, men det... Jag vet inte alltså om han skulle gå in direkt från start mot Örebro. Då hade han ju tränat i någon kedja där han hade fått spela in sig igen i laget efter sin formvaro. så Det kan ju hända mycket på den morgonämningen imorgon. Yeah. Det Precis. kan vara ett test idag också. Vilka är tillgängliga? Vilka håller? Och så om man... Det kan nog bli förändringar imorgon, gissar så... Mm. Men jag tror ändå att det, eller jag tror det, så måste det vara. Man har ju satt ihop en trupp med där vissa ska vara stjärnor och andra grovjobbare. Så det är klart att när spelare kommer tillbaka så ökar slagkraften i laget. Ska göra det. och Det kunde väl jag känna mot HV71. Att även om arbetsinsatsen var där. och Man gjorde vad man kunde och spelaren efteråt sa att nu kan vi titta oss i spegeln. Vi kan faktiskt säga till varandra att vi gav allt där ute. Och vi gjorde, vi vann inte men vi gjorde vad vi kunde. Det som kanske saknades var väl... Lite av mönsterbrytare som kunde ta och göra någon individuell prestation och slänga in något mål på ett annat sätt. så Jag vet inte, det var kanske lite för mycket grovjobbar och saknades lite spets där i det här laget. Jo, det är svårt att, att bryta mönster i en, i en fas när man är på väg mot skitteraka förlusten utan mm. självförtroende bryter man inte så mycket mönster. Det måste nog... Jag tänkte, det var ju flera spelare som var borta då också så att jag tror att det, möjligheterna, det kan ju bli en sjunde raka förlust här om man inte vinner då, då blir det ja. ju det. Men jag tror att möjligheten att det är någon som bryter mönstret mot Örebro är lite större än mot HV71 borta. Jag såg bara den på tv-matchen men jag tycker ändå att det var, var inte fläck, för det var ju fortfarande... Ett boxplay som, som läckte i, i åtminstone... När Han hamnade avgjorde. väldigt snett den boxen på målet där. Uh, och och det, det kunde ju varit avgjort i andra när HV gick för ett, um, ytterligare ett mål, ett 3-0-mål. Uh, men det fanns ju ändå någonting, jag förstår varför de säger som de gjorde, att de kunde titta sig... Ja, det gör jag med. Titta Absolut. I för jag tycker att de liksom tar det hela vägen och, och framförallt kanske... Det var intressant att se vad som hände efter 3-1-målet- som kom i tom kassa. Det bara var knappt en minut kvar. Det var va? mindre än en minut väl va? Det var ändå lite intressant att se. att uh, Det var som att hon uh, slängde en ryggsäck till- och liksom bara, nu kör vi. Uh, så pillar man in ett 3-2-mål- och, och sen gör ju mm. Olle Lisen en fantastisk avning mitt som så att uh, Craig Shearer är helt fri- när det är fem sekunder mm. kvar- uh, så den Lite bättre avslut där hade det kunnat bli 3-3 faktiskt. Nästan liksom en masken-vänning. Ja. Masken mot Finland-vänning med två mål. Sista liksom 20 sekunder. Jag tycker det var ändå intressant att se. Att man inte bara spelade av de spela 20 sekunderna med huvudet i, i, i ryggsäcken. Utan att man gick förra. Det, det utstrålar någonting. Och spelare som inte har gjort mål. Som till slut får göra det, även om man står och sågar sig själv efteråt, som faktiskt Olle Lise gjorde. Jag blev nästan lite sådär: ja, men så, Nu behöver vi ta, ner, ta det lugnt, nu behöver inte såga det så mycket. Men han tyckte att han var i princip värdelös än att han gjorde målet. Man kan inte vara osynlig 59,5 minuter och sen göra ett mål sista halvminuten. Det tyckte jag var väl hårt recenserat av sig själv. Men just att faktiskt få göra det målet, de pratar ju om det när de har gått tomma på mål så länge men bara man får ett enkelt mål så lossnar det. Nu har det här målet kommit kanske är det så att Olle Lys, Olle Lys målproduktion sätter fart nu. Omöjligt är det inte. Ja men de de famlar ju efter nålar i höstacken de behöver allt de kan få jag är helt säker på även om det inte betyder något till slut så att både Bristet och Liss lämnar matchen som målskyttare är ju Kommer att vara viktigt. Men han, Justin Poggi är ju nia i interna poängligan med en sist. Ja. Jag tror att han har 18 mm. ute efter sig i poängligan. Det är ju uh, inget. Det, är, det, är, det kan man skrämma barnbarn med den statistiken. Säg lite om var Gargels problem ligger just nu. Ja. Mm, det lite är halva. De har lite problem i andra änden också. Mm. Mm. Uh, vi hade en uh, omrustning efter förra veckans podd där ni. Uh... Vilket engagemang, Hjelm. Var är det det? Uh, Ja, jag tycker det. Jag, det? Ju, jag har svarat på många mejl och fått många. Eh, ja, jag har hållit ganska mycket i skumundan där faktiskt. Jag måste säga att de flesta har hållit med mig. Ja, det har de ju gjort. Det, det tror jag att jag sa förra veckan också att förmodligen kommer det vara så. Eftersom svenskar är så väldigt eh, röst, rädda för förändringar. Jag röstade för lagen nu och du tyckte ja. det kan vara. Man kan Absolut, så länge jag får oss... plats på ryggtavlan. Just det. The Iron Iron det roligaste svaret att han som skrev Ett hjälm, det är inte Vasaloppet <laughs> Det skulle det kunna få vara för min del ja. Men jag tycker fortfarande I den här debatten så kommer det Bort lite för enkelt För ni är så oerhört inkonsekventa Du och dina hangarounds Okej okay. ja. 99, okej okay. 99 fick Gretzky ha Fast det var över 30 Det var okej okay. 66 fick Lemieux ha det var okej. Okay. Mm. Det ska ju givetvis inte vara okej okay om det bara får gå upp till 30. Oavsett vad man heter i efternamn. Du kan inte göra skillnad på person och person. Jag... Om man är så... är så fruktansvärt övergalaktiskt bra så är det okej. Okay. Äh, och nu kommer ju Viding in så nu är det väl snart tolv spelare. Han, han lär ju lätt parkera mellan 40 och 100. Jag tycker han gör helt rätt i. Det är klart han ska göra det. Sen, sen, är det också så att, sen finns det pensionerade nummer. Man får inte spela i Gretzkes nummer eller i Mjöas nummer idag. Nej. Nej, då ska man inte få spela i Foppas nummer heller eller i Suddens nummer. Så då går det bort två, till, två nummer på den här skalan. Lidas nummer också. Det är tre som, som ryker. Så det är inte många som får får man inte ha en trupp på över 20 spelare. Jag känner igen den här diskussionen om Jag tycker, bara, jag tycker bara att klubbarna ska, ska liksom säga att det här är vår klubb. Uh, här uh, gör vi på detta viset. Varsågod och rätta i ledet. Underbart. Den som, som då säger inga nummer under 40. Nej, den klubben ska jag bara heja på 61% höll med Daniel i alla fall som vill ha låga nummer Och resterande höll med det igen Så det var ändå hyggligt jämt Jag tycker ändå att man fick med sig rätt många ny, Nydanande människor Ja, nu ska vi runda av med en ABBA-låt The winner Takes it all ja. Det var du som sa det Är vi färdiga? Vi är klara Jag tror det Jaha, okej, okay. då säger vi så Sätter vi punkt då Ja, Har det som